людських облич, як вони дмуть. А вітри здіймаються від чотирьох таємничих істот, що дмуть з чотирьох кінців землі, та які підвладні вітро дуєві, сердитому дідові, що живе десь далеко за морем. Пережиток класичного еола. Одекуди в Галичині, однак, вітер утілений у вигляді чоловіка чи жінки з подряпаними ногами, що приходять просити допомоги в людей. Зовсім інакше та геть оригінальніше уявлений в українських віруваннях вихор. По цілій Україні поширене загальне переконання, що це сам сатана, що це він або крутиться на своєму весіллі або просто літає над землею. Коли в нього кинути ножа або сокиру, то його можна поранити, а то й забити. І тоді на тому місці, де був вихор, залишиться калюжа смоли. Але такі спроби дуже небезпечні, бо коли не вдало вдарити, то чорт тому, хто в нього кидав, поламає всі кості. Тощо. А в деяких місцевостях України походження чорта, що творить вихор, пояснюють інакше. Це діявол, що сім літ був звичайною гадюкою, другий сім літ – полозом, а за третій сім літ у нього наростають крила, і тоді він починає літати, особливо перед грозою. Літає у повітрі, здіймаючи страшний вітер, ламаючи дерева тощо. У гуцулів, як свідчить Шукевич, подібну істоту звуть жорства та уявляють собі у вигляді крилатого смока, що його малюнки трапляються іноді на мідних державнах гуцульських палиць. Екземпляр такої палиці є в етнографічному відділі Російського музею імператора Олександра Третього. Українські народні уявлення про Грим та блискавку явна річ також дуже давнього походження, але в наші часи вони вже до певної міри християнізовані. На місце старовинних громових богів, як, наприклад, дуже мало нам відомий Перун, прийшли вже зрозуміліші для народу втілення, як святий Ілля, Архістратиг Михайло та особливо святий Юрій що має, однак, з канонічним святим тільки те спільне, що він також їздить на білому коневі та списом забиває смока. А в народній уяві він оточений цілою зграєю вовків, його собак, і кожному з них він призначає його щоденну споживу. Архістратих Михайло, святий Ілля та святий Юрій, а в народних легендах під час грози – носяться по небі. Один – на своїх крилах, другий – на вогненному возі, а третій – на білому коневі. І всі вони полюють на чортів, стріляючи на них громовими стрілами. Така стріла глибоко входить в землю та виходить з неї тільки через сім літ. Хто знайде її, переховує як святощі. І вона помагає від багатьох хвороб. Отже, виходить, що той огонь, який повстає від блискавки, є небесного походження. І його, явно річ, вважають надприродним. Його або зовсім не слід гасити, а коли вже гасити, то не інакше, як молоком, найкраще козиним або сироваткою. Зрозуміла сама собою річ, що під час громовиці не слід ні співати, ані свистати. Не годиться також ховатись під дубом чи вербою, бо чорти мають там своє житло та шукають у ньому порятунку під час грози. А з небесного вогню уявлення про його святість переносять і на вогонь звичайний. Вогонь вважають святим. До нього почувають особливу повагу. Кожна господиня мусить ставитись до вогню дуже обережно та з пошаною.